tvarno sunce. oba ovaj dan ipak. Ovi zracija svi mi i pojedinačno łowom Danu, jestmo z radci. nimo se mi ovdje sabravi slučajno, Nismo nako pros navećli pa je to svobodnom mjesto za nekom tamo trpezom, tamo nekim povodom, zbog tamo neko obično smrtnog i prolaznog čovjeka, ne. Nismo se ovdje svi sabrali i došli smo iz gecimanije, došli smo iz svete liturgije i svi ponosov predstavljamo zrake jednoga sunca. Jer i vi i ja, svi smo mi kršteni u ime svete trojice, svete i živonačalne trojice. Nemo mi, braći i sestre, ništa protiv bilo koga. Ali ne možemo dozvoliti da se bilo ko drugi podiže na taj nivo i na taj stepen živo na čalne trojice. Ispoštovat ćemo svakoga u onoj mjeri u kojoj to neophodno. Ali podići čoveka na, na nivo Boga, to je nemoguće, to je nedopustivo. Nebesa se u tom slučaju zatvaraju. I idoli se podiže, ovo po podgorici, ovih dana, to je bruka i sramota u nemanjinoj podgorici da se podižu idoli, to kakvi idoli pa nekad su oni bili od srebre i zlata u redu zlatno tele tele je, je od zlata pa ajde da mu se čovjek pokloni ako ni zbog čeg drugog ono zbog strukture materijala zbog zlata a danas montiramo e, robote, znate од autodjelova sa auto otpada Montira evo Podgorica nismo još vidjeli ali govore nam braćo i sese Podgorica je i sese napadnuta to su sve samo da znate to su sve preteče događaja koji slijede oni najavljuju samo stradanja koja će zadesiti naš narod kad i transformersi počnu šetati po gradu očekuj nevolju. To su vjesnici događaja koji slijede, ali, bilo kako bilo, a bit sve onako i u onoj meri u kojoj gospod to dopusti. Nama nema druge, niti imamo mi potrebu ako smo u svijesti za bilo kim drugim, do da se vratimo crkvi. I kao što ovaj svetosavski dom, jer ovo je Svetostavski dom, braći i sestre, svetostavska sale i ovaj hram iz koja upravo izađeo smo kao zraci sunca primivši svjetlost, istinitu u svetom pričešću, oni ovaj prostor čine potpuno drugačijim od onih trgova i prostora gdje sijaju odnosno svjetle oči transformersa sastavljenih od djevova sa auto otpada mi se ovde braći i sreći sa živim bogom a ovamo nas priziraju na poklonjenje auto djevovima pataman u pravu su mi smo idolopoklonici mi se poklanjamo mercedesima i drugim automobilima i onda gospod kaže a vi tako oćete vi auto autoplaceve umjesto hramova razrušenih Vi hoćete samo da kupujete i prodajete auto i autodjevovi. Pa evo vam onda bogovi, evo vam idovi, pa se poklanjajte. Evo vam ga idol sastavljen od autodjevova sa auto ot pa da. Nema tome lijeka, braće i sestre, do povratka crkvi i praznicima crkvenim. Crkva je puna praznika, puna svetlosti ovaj praznik... Vi koji ne znate, evo molimo vas u ime gospodnje, upoznajte se sa pozadinom ovog praznika. To je veličanstvena slika. U svim našim velikim hramovima, uspenije presvete bogorodice, zauzima veliku, ako ne i najveću površinu, pa i u našem hramu, odmah iznad ulaznih vrata, nalazi se ta scena. To je veličanstveni događaj, šta se tu sve nije zbilo. Ko sve tu sve nije okupio? Šta nam sve taj praznik ne poručuje? Pritom, Presveta Bogorodica, braćo i sestre, ona nas poziva iz večnosti, iz večnog carstva. Njuj grob nije mogao da se drži. Ona je puna besmrtnosti jer je rodila besmrtnog Boga. I svaki put, pokupljajući se u njenim hramovima, da slavimo nju, sve njene praznike ovo je samo jedan od njenih praznika istina i najveći kad slavimo praznike njenoga sina a treba da znate da majka Božija mnogo poštuje i, i vrlo sa, silno i neprestano štiti sve one koji poštuju njenog sina sve one koji se podvizavaju sve one koji žive po svetom evanđelju Imaju direktni pokrov i zaštitu od nje, braću i sestre. A njena sila i njena zaštita ili, ako hoćete, protekcija, što u prevodu znači zaštita i veza sa nebesima, neuporedivo je veća od svih onih veza koje mi pokušavamo da uspostavimo sa kim, sa čim. Hoćemo da budemo u zajednici sa velikim ljudima, sa velikim korporacijama, velikim paktovima, vojnim, ekonomskim, u redu. Budim, ali čemu te sveto to vodi? Šta ti oni daju? A ne daju ti ništa, nego na strah hvataju i pokoravaju zloj bolji i bogobornim željama i planovima i projektima. Naš narod, braće i sestre, on je vjekovima pod pokrovom presvete bogorodice, Mislim uopšte na pravoslavni narod. I nama ništa ne treba do da se njoj vratimo crkvi na njenog i da se ovako sabiramo. Vite li vi kakva je ova trpeza? Vite li vi kakva je svetlost u ovoj sali danas? Nije ona ni od sunca, ni od ovih sjelica, nego dolazi iz nebeskog carstva. Nije ovdje, makar većina nas se pričestila danas, Primila je svjetlost istinitu, pa sjedi ovdje, pa ti kao zrak, зрак, pa ona kao zrak, pa svi mi kao zraci, braći i sestre, svjedočujemo i projavljujemo sunce koje je granula, nezalazno sunce. A А je to sunce? Evo ga iznad svih vas. Pogledajte, podignite glavu, evo ga koje je sunce, evo ga sin djevin, evo ga Bog naš, pozivajući nas da ne gledamo u zvijezde, da ne gatamo po suncu i mjesecu, nego njega da gledamo, njega da slušamo i po njegovom blagoslovu da živimo i da se okupljamo. Ako smo sabrani, a danas jesmo u njegovo ime, onda je i on sa nama. Ako je on sa nama, braće i sestre, onda su svi sa nama, svi sveti, svi mučenici, enoga Dimitrije, i on je danas, evo ga i Georgije, i on je danas, evo ga sveti Sava, svi su ovdje sa nama, carski sinovi i nebeski knježevi, da nas štite i da nas šuvaju, i da daleko od nas odagnaju svaki zaobjetar zloga učenja, i zlijih ljudi i demona. Zato vratimo se od crkvi i ne očekujemo pomoć ni sa koje strane, ni sa istoga, ni sa zapada, nego sa nadnebeskih visina. I kroz crku našu svetu i pravoslavnu koja nas ovako majčinski okuplja, hrani i čuva. I hrani će Ne samo ovdje za vremena Jer i drugi postavljaju trpeze Hrani će nas, braću i sestre I u vječnosti Beskonačnoj Pazite, to je beskonačna vječnost Valja tamo nešto jesti Valja nekoga vječno hraniti Jer šta će mi vječnost Ako sam u njoj gladan U toj vječnosti Mi ćemo se hraniti Besmrtnom hranom A ta besmrtna hrana i zalog jeste sve liturgija i sveto to priječešće nas naša Majka Crkva evo već u vijekovima hrani. I nikad nije nedostalo, uvijek je preteklo. Zato odazovimo se glasu Majke Crkve i glasu Majke Božje i okupljajmo se braća i sestva, ne samo na velike praznike, okupljamo se svake nedelje svata nedelja zaslužuje da bude ovakva jer je dan pobjede dan Voskresenije a imamo gde da se okupljamo imamo radi koga ima brat sestro ima sestra brata ima brat brata ima sestra sestru što da lutamo što da gubimo vrijeme što da idemo na trpeze gde Božijega blagoslova nema. Što da se okupljamo na praznicima i na mjestima gde se ime Božje ne samo ne slavi, nego gde se i ne spominje, braći i sestri. Što da se okupljamo tamo gde se Bog psuje, gde se Majka Božja psuje. Šta mi imamo tamo da tražimo? Zato odvojimo se od tame, odvojimo se od duha ovoga svijeta, I sabirajmo se tamo gdje nam je ognjište, tamo gdje nam je kolijevka, a kolijevka je tamo gdje smo krštenje primili, gdje smo se u odežde carske odjenuli. Ako je koji isprlja, nek se opere pokajanjem i ispovješću, pa će ponovo da zabrista taj carski sjaj na njemu i taj pečat nebeski na čelu koji nosim. Budemo, braći i sestre, hrišćani, ako kome to smeta, a neka izvoli. Ako kome smetamo kao živi, neka nas ubija. Mi, brađe i sestre, kao hrišćani, mi ne možemo da umremo. Čako na vakum uzviknuo je za sve nas da se mi ne bojimo smrti, da se mi radujemo smrti i da čuvamo najljepšu vjeru, vjeru prištjansku, vjeru čistu, vjeru besmrtnu, vjeru pravoslavnu. Neka bi dao Gospod da i mi molitvama Majke Božje održimo taj zadati nivo da se ne spuštamo na niže kompromisne oblike vjere, onu sujetu onu glumu, nego da budemo dostojni naslednici svetih otaca, svetih apostola i dobra čeda presvete bogorodice, a preko vjerni, dobri i hrabri sinovi Otca Nebeskog. Jer smo usinovljeni duhom svetim kroz krštenju ime sina njegovog. To je najveća čast. Ne Nemojte da očekujete da će vas neki orden ili neka pozicija, novo radno mjesto, nova funkcija učiniti boljim i većim. Ne. Od dana Svetog krštenja vi ste podignuti na carski nivo i prizvani u Carstvo nebesko. A šta ćete dalje, to je osavljeno vama da izaberete. Taj car nije tiranin nego čovekoljubiviji otac naš koji dozvoljava sinu i u brud da propadne da bude brudni sin da uzme svoje stvari i da napusti crku da se muči da se hrani sa demonima kao što se većina našeg naroda hrani roščićima znate mrve nam heroine mrve nam kokain djecu nam pune marihuanom, hašišom, evo svako malo izbija dim na nozdrve. Glavom zakucani u televizijske ekrane. To je, brađo i sese, to je sramota u odnosu na ono što možemo i što nam je dano. Evo ovaj praznik i ove godine mogućnost da podignemo glavu i da vidimo kuću da vidimo ognješte, da vidimo oca, da vidimo sina, da vidimo svetoga duha, da vidimo presvetu bogorodicu, da vidimo sabru svetih apostola, da vidimo svetoga arhangela Gavrila, Mihaila, Rafaila i sve svete angele, sve svete mučenike i sve svetitelje i da otkrijemo da je to naša kuća, da trpeza za kojom oni sjede, da je to naša trpeza I tamo, baš pored onog svetitelja, eno, tvoje mjesto. Ti ne možeš da vjeruješ. Pa naravno, kad si se navikao da sjediš u zborovima bezbožnički. A to je tvoje mjesto. To ti je otasto bezbijedio. Dakle, je smjelo, okreni se, trni se, idi, sjedi, uzmi, jedi, i pij, vidi kako je dobar <kli> Gospod. I jedući Ne zaboravi onu koja ga je u utrobi tajansveno začela i primjela i radi tebe i radi tvoga spasenja besjemeno začevši rodiva da budeš vječno živ i vječnom svjetlošću obasjana, kao što su obasjana lica naša danas u ovom i prelijepom praznju. Neka tako bude i u vjekove, u Amen. Hristos Voskresu. Hrštos Voskresu.